Седемте основни тона Същност Основен тон е този, с който започва животът. Това усещане, че човек живее, това е основният тон, откъдето започва. Хората се оплакват от живота, защото са изгубили основния тон. Разумният, добрият живот има точно определен основен тон. Който е попаднал в този живот – той познава неговия тон. Всяко нещо в живота, всяка некова проява има свой специфичен, основен тон. Спазва ли този тон, човек всякога ще бъде доволен. Основният тон не се определя от камертона. В човека има едно вътрешно чувство, с което той може да схваща основния тон. За да развие това чувство у себе си, човек трябва да се упражнява. Само по себе си слизането на човека на земята подразбира правилно взимане на основния тон. Докато не вземе правилно основния тон на живота, човек не може да се качи отново на небето. Много пъти той ще слиза на земята, докато вземе правилно основния тон на живота, т.е. докато придобие онова единство между мисли, чувства и постъпки, при което неговата нервна система ще придобие състояние на пълна хармония. Първичният живот, който представлява начало на битието, има свой основен тон. Любовта също си има основен тон. Човешката мъдрост и тя има основен тон. Човешката справедливост също има основен тон. Всичко си има свой основен тон. Не знае ли тези основни тонове, не може ли правилно да ги взима, човек не може и правилно да постъпва? Който взима правилно основните тонове в живота, той всякога е радостен, независимо от това дали работите му вървят или не вървят добре. Това значи да владее човек изкуството да живее. И тогава, като се казва, че човек трябва да се върне към първичния живот, това подразбира, че той трябва да намери основния тон на този живот. Нещата си имат правила, по които се нареждат. Ще направите един опит. Аз зная един автор, на когото му прочитат 35 000 думи и той ги казва след това напред и назад подред. Значи това, което е възможно за един човек, възможно е и за всички. Този човек има едно съчетание на великите хора. Той може... 30, 40, 50, 60 хиляди думи да задържа. Та всичките способности, които човек има, те си имат свои тонове. Музиката има свой тон, математиката има свой тон, всички други науки имат свой тон. Всяко познание и то си има свой тон. Ако вие можете да намерите основния тон, другото се разрешава лесно и всичкото усилие на учените хора е да намерят основния тон. В основния тон в музиката всякога влизат три качества. Първо влиза една мисловна енергия в тона, после влиза една духовна енергия на чувствата. След това тонът има и сила. Значи всеки тон, който носи светлината в себе си, носи топлината, носи и сила, този тон има три качества. Умът е ангажиран, сърцето е ангажирано и волята е ангажирана. Когато липсва първото качество, тонът има само сила. Тонът е силен, креслив. Когато тонът съдържа мисловна сила, той е красив. Красивия тон е ясен, съдържателен. Когато в тона се влага чувство, тогава в него има топлота, има мекота. Когато тонът е силен, прониква надалече. Това е силата му. Основният тон е до. Основният тон показва, че той се намира в света на топлината. Защото в музиката нещата без топлина не могат да растат и не могат да се проявят. Тези тонове, които се повишават, са студени. Тези, които се понижават, са топли. Следователно, като ги изпееш, трябва да дадат сила. Светлината, топлината в музиката дават израз, красота на тона. В живота вие искате да постъпвате съобразно своите разбирания. Това значи да свириш на своята цигулка, да имаш свободно разбиране за живота. Където и да си, да знаеш как да постъпиш. В цигулката тоновете нямат определено място, но ти, за да знаеш къде се намира известен тон, трябва да го имаш в себе си. Онзи човек, който няма тона в себе си, той не може да го възпроизведе. Всички хора са започнали различно живота си, понеже не са знаели основния тон еднакво. Например, когато са създадени рибите, те са взели един тон, а когато е създаден човекът, тонът е бил друг. Ако ти в живота нямаш определена мисъл, определено чувство и определено разбиране, ти не можеш да вземеш вярно този тон. Всичко, което човек не прави от добра воля, му е наложено насилствено върху съзнанието. И само това, което правите съзнателно от любов, то е ваше. Любовта е закон на свободата. Всяко нещо, което правите по любов, е свободно. Извън любовта всичко е насилие. Извън мъдростта всичко е насилие. И извън истината всичко е насилие. В любовта е свободата, в нея се проявява животът. В мъдростта се проявява знанието. В истината се проявява свободата. Но свобода, знание, живот образуват едно цяло. Той е както в музиката. Сила, напрежение и тембър. Напрежението аз наричам раждането на един тон, силата, тръгването, изявата, а тембърът, то е красивата форма, в която тонът се проявява. Или, може да кажем, напрежението е самото дърво, което се ражда. Разпуква се семето. Силата, това е растането на дървото. Цветът и плодът са тембърът. Ако човек не може да тури нещата в едно правилно съотношение, той няма да може да си представи какъв е смисълът на живота. Един музикант има камертон, който определя тона. Кой е основният тон на вашите чувства? Кой е основният тон на вашата мисъл? Или кой е основният тон на вашите постъпки? В съвременната музика имате до- ми, сол. Имате три основни тона, от които образувате и другите тонове. До се взема като основен тон. В миналото са вземали друг основен тон. Основният тон не излиза от всякъде. Сега няма да се спирам повече върху това. Когато човек иска да намери основната идея, да има нещо точно в живота си, когато ние говорим да имаме характер... Той е основният тон. Искаш да имаш една права мисъл, то е основният тон. Искаш да бъдеш силен, той е основният тон. Искаш да бъдеш благ. То е основният тон до. Искаш, но този резултат вие не можете да го постигнете, докато нямате едно практическо приложение. Ти можеш да изпееш до, но това основният тон доли е. Ти може да го изпееш и пак да не е вярно. Най-първо идеята трябва да стане ясна, следто и дълго време трябва да мислите, докато вземете основния тон правилно. И така, в живота съществува основен тон, според който всеки трябва да постъпва. Правилното е, ти трябва да умееш да се нагласяваш към хората, за да ти бъдат приятели и да ги търпиш. Или простият трябва да се нагласи към тебе, а ти ще се нагласиш към ученият. Това значи човек да се е домогнал до основния тон на живота. Често хората губят основния тон на живота си, следствие на което произвеждат вътрешен дисонанс в състоянията си. Ако сте нервен, неразположен, раздразнен, започнете да пеете тихо, гласно или мислено, докато смените състоянието си.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 Взема ли тона до, в мен той променя известни чувства. Щом взема тона ре, сменят се други чувства. Когато взема известен тон, според възникналото чувство, проверявам дали тонът е верен. Ако не вземеш правилно основния тон, песента пропада. Този тон е верен и в мисловния свят. Ако вземеш първата мисъл вярно... Всички други мисли се нареждат последователно. Разбираш ги. Щом първата мисъл не е взета правилно, другите мисли не се нареждат по същия закон. Така да казвам, по какво се отличава един основен тон? Какви са признаците, по които се отличава? Щом вземеш основният тон в музиката «Вярно», веднага усещаш едно приятно разположение. Влиза светлина. Щом вземеш правилно основният тон – има светлина и топлина. От прииждането на топлината и светлината, динамика се ражда. Казвам, ако до е основен тон, той излиза от центъра на нещата. Една идея, която излиза от центъра на твоя ум, от центъра на твоята душа, от центъра на твоя дух, това е до. Не само да кажеш до, но трябва да знаеш да го пееш. То си има специфични трептения. Ти не вземаш правилно то. В дадения случай на спомагателната линия, на първата основна линия е до. Да кажем, до е Слънцето. Коя е втората? Имате Меркурий, после Венера. После иде Земя, иде Марс, иде Юпитер, иде Сатурн. Той, което излиза от Слънцето и той, което излиза от Меркурий, Еднакви ли тръптения има? Не. Да казвам, законът е, ако вие вземете вярно до, вземате вярно и последователно и всички други тонове. Ако вземете до криво и всички други тонове, които следват, няма да бъдат верни. Или казано другояче, ако имате един принцип, който прилагате зле, ако не разбирате този принцип, няма да разбирате и законите, които проистичат от него. Ако не разбирате законите и фактите, които проистичат от закона, няма да ги разбирате. Казвате, какво от това, че не ги разбираме? Ще влезете в много противоречия в живота си. Ще си създавате най-големите страдания. Щом започнете една песен от до, ще има един строеж. Ако я започнете от ре, ще има съвсем друг строеж и така има седем строежа, които съвършенно се различават. Различните октави се различават по своето въздействие. Първата октава е напрежение, втората – движение, третата – оформяне. Дава се формата. Ще кажете, защо ми е до? Някои песни започват с основния тон до. Вие казвате, не ни трябва до. Той до не само в началото на песента ще го срещнеш, но и във втората октава и в третата октава. На много места ще го намериш този тон до. Ако не знаеш този тон до да го взимаш вярно, каква песен ще изпееш? Някой казва: Мен и музика не ми трябва. Вие не разбирате какво нещо е музика. Музиката е една мощна сила в света която работи с седем принципа. Първият принцип е до. Подтик на движението отдолу нагоре. Против този принцип нищо не може да устои. Като влезе едно семенце, където и да е, ще израсне нагоре и плод ще даде. Законът на любовта е до. Оттам започва животът. Ако не можеш да вземеш правилно до, ти не можеш да разбереш закона на любовта, защото любовта има уния трептения в себе си, които дават организирания живот наоколо и правят всички неща приятни. След той идат всички други тонове. Те са живи същества в невидимия свят. До е един специфичен тон само на известни разумни същества. Те са авторитет. Други са авторитет за ре. Други разумни същества са авторитет за ми, за сол, за ла, за си. За мен музиката е нещо реално, живо. За мен всеки тон е жив. Когато аз говоря за тона сол, разбирам едно същество разумно, което има за специалност – тона сол. То е гениално същество. Когато говоря за до, подразбирам едно гениално същество. За мен всички седем тонове на музиката, това са гениални същества. Ние казваме, това е до, написано на дъската. Не, до не е нещо написано на дъската. Това са живи същества. И казвам на седем тях същества. Я изпейте една песен. И колко хубаво пеят те. Това е ангелска песен. Като пеят ангелите, ти като ги чуеш, животът ти ще стане приятен. Човек, който иска да постигне всичко, той не разбира живота. Това е крайно користолюбие. Не вземайте крайното, последното място в живота. Онези от вас, които изучават пеене, кажете какво означава тона до. Всичките ноти представят елементи на музиката. Тонът Си е краят на музиката. Значи тонът До е Алфа, а тонът Си е Омега на музиката. В природата съществува една основна естествена гама, която започва от До и върви постепенно нагоре. Тази гама съдържа седемте основни тона. До, Ре, Ми, Фа, Сол, ла и си. Si. От нея всеки човек се ползва. Животът на всички хора се основава на тази естествена, природна гама. Седемте основни тона функционират в една плоскост, в един невидим за хората свят. В този свят те са живи същества. Например, в тона до се включват известни същества с специфично отговарящо на неговите трептения звучени. В «ре» се включват други разумни същества и тъй нататък. Всеки един тон съдържа още 6 тона в себе си. Ако не се изпее правилно да се включат и седемте тона в него, той няма съдържание. Следователно всеки тон съдържа всички тонове в себе си, но главният е важен, а останалите 6 са допълнителни. Когато между седемте тона има хармония – те изпъкват един след друг. Тоест, онова, което човек чува като един тон, това всъщност е цяла една мелодия. В този случай тонът, който се чува, е една форма, в която се изразява съдържанието – останалите шест тона. Когато явленията стават ритмично, в тях вече има музика. В това отношение се правят ред опити – с музиката вие можете да съборите един моделен мост. Как? Като намерите основния тон на моста и започнете да свирите, този мост ще се събори. Същият основен закон се отнася и до погрешките. Ако намерите основният тон на вашите погрешки и им засвирите, те ще се съборят и ще дадат условия да се яви доброто. Законът е обратен. Щом намерите основният тон на доброто, то започва да расте, а щом намерите основния тон на злото, то започва да се събаря и руши. Музиката създава сцепление между частиците на телата. Невидимият свят все още не иска да разкрие тайната на музиката, понеже хората ще злоупотребят. Има и други тактове, които сегашната музика не знае. Всеки тон в музикалния свят е жив. Имам една теория на музиката. Мислих да напиша нещо върху нея. Но като изследвах характера на българите, разбрах, че по-добре е нищо да не казвам. Въздържам се. Няма нищо да кажа. И досега не съм казал нищо. Само няколко думи сега ще кажа в какво именно се състои Тая теория.